Matumaini yangu niwewe kuwa salamu mpenze msikele zaaji. Hujambo karibu katika tarifa ya habari mchana huu. Tunayoanza kwa makuta sari wake. Raisi wazamani wa, um, wa inchi ya Burundi. Hayati Michel Michombero. Diye anayipaswa kuulizwa juu ya machafuku yaliojitokeza inchi ni in Burundi. Mwaka wa 1100 na 1972. Hayo yamechomoza katika kipindi na uandisho habari ambapo balozi Pierre Claverndeicharie alisisitiza kuwa makaburi sita ya pamoja tayari yametambuliwa mji ni Bujumbura. Si, eh, shirika Extra Koburundi lishindia soko la kufikisha maji safi kwenye kata za kaskazini la Bujumbura limepewa muda ule ule ambao ni makubaliano kati na shirika la ugavi wa maji na umeme Regidezo kwamba liwe limemaliza kazi ambazo ni makubaliano yaliyoafikiwa yaliyoafikiwana yaliyoafikiwa kati yake pamoja na shirika hilo na vijana wenye, wenye kabila la watu wa kazi Muri Remta na tarafa Bugendana mkoani Gitega Wanasema kuwa na wasuasi wa kutorodeshwa katika vjama vjau shirika Ili wao pia kunufaika na pesa zinazotolewa kwa maendeleo ya wanainchi. Haya bila shaka na mengineyo ni karikatarifa hii ya habari Mimi ni Omer Nduwayo eli kadoga na tunganisha kimitambo Karibu Isanganiro. Habari Kamili Raisi wazaman wajamhuri hayati Michelle Michombero Anayachukuliwa kama mtu wa kwanza kuhusika na machafuku ya lio jitokeza mwaka wa 1172 inchin Burundi. Katika kuwasilisha tathmini ya muda ya kazi ya, kufu, ya kufukua mabaki ya watu walio uawa mginibujumbura Leo Alhamis. Kiongozi watume, uh, watume ya ukweli na maridhiano 7R alieleza kuwa tasisi nyingine za serikali Kama vile polisi idala ya ujasusi lakin pia vijana wachama tawala cha enzi hizo ambacho ni uprona marufu GRR hutajwa na mashahidi kuwa washiriki katika machafu kuhayo. Katika kipindi na wandishu habari Leo Alhamis balozi Pierre Claver ndaicharije alisisitiza kuwa makaburi sita ya pamoja. Tayari ya metambuliwa mjini bujumbura. Shirika Extra Koburundi lilo shindia soko ya kufikisha maji safi kwenye kata za kaskazi ni muajiji la bujumbura kutoka tarafani rugazi mkua bubanza. Linaitaji kuongezwa muda wakumaliza kazi lilopewa hadi septemba mwaka huu. ni lilo wasilisha jumatano hii. Kwenye ziara ya ukaguzi wa hali iliyofanywa na mkurugenzi wa shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso Meja Jean Albert Manigomba alieleza jambo la nyongeza ya, ya muda kutowezekana na kuataka kuwa wamemaliza shughuli tarehe 23 mwezi huu kama unavyoeleza mkataba ni habari ya Romald Niyo ya Bifuse. Huduma hiyo ya magi safi itapatiwa lai ya wamitaya kaskazini mwajiji la bujumbula kutoka kwenye chemchemu zizopo katika mabonde ya Milima ya nyamurenge ikiwa na chemchemu shina moja, nyengarange kuminamoja na nyabutemba chemchemu moja. maji kutoka vjanzo hivyo, ya takusanyo katika tanki moja li katani mzinda lenye ujazo wamita mlaba hamsini Tarafani rugazi mkowani bubanza. Katika ziara ya kukagua hatua ya utekrezaji. Washuhuli hizo kwa shirika la extra kwa burundi. Lilo pata soko na kusambaza maji hayo. Katika mita hiyo ya kaskazini mwajiji la bujumbula. Mukurugenzi wa shirika la ugavi wa maji na umeme rejidezo. Meja arberi mani na tunga, Alifamisha kuwa shuri zitafikia tamate 13 na 3 agosti mwaka rafumishi na moja Kama ilivyo katika makubariano la sivyo shiria itafuatishwa Kiongozi wa ufundi katika shirika extra cop Jan Hakaluti mana Kwa upande wake anaomba kuongezu wa mda na kuhitimisha kazi Mwishoni mwa septemba akileza kuwa kuna vifa ambazo habijafikishwa nchini burundi kutoka ugenini kufuatia janga la corona. Raia wakazi wa mitahiyo wanaomba shuri kukamilika haraka wapate huduma ya maji safi wakihofia kupatwa na malathi ya na usafi mdogo maana anatumia maji ya mito ambayo si safi na salama kwa maisha yao. Mutani gahae kata rubiri zikrafani mtiimbuzimu kwa wani bujumura kumejengwa tanki la maji lenye ujazo wa mita mlaba miyatano litakalo ya kusambazia maji raia wa kaskazini mwa la Bujumbura. Romard Nio ya Bivuze. Shukrani sana. Uchache wa shule huku zilizopo zikiwa hazitimizi vigezo kwa mafunzo ya wanafunzi wenye ulemavu na kutokupigwa jeki na serikali kimatibabu ni mmoja wapo changamoto zinazowakuta watoto wenye ulemavu nchini Burundi kwa ujumla. Maelezo ya B Nyigina Adelaide Kiongozi wa muungano wa mashirika ya watu enye ulemavu inchi nburundi, Leo Alhamis, katika warcha na wawakilishi wa vyama vya, vya, au mashirika usika na elimu jumuhishi inchi nburundi. Anawataka wazazi ambao bado wanazuiliandani watoto wao kisa ni ulemavu kubadili mwenendo kwani wanaposoma watoto ulemavu huelimika. Kama wengine vijana wenye kabila la lawatwa wakazi kijiji murire mta natarafa bugenda namko wanigitega wanasema kuwa na wasiwasi wakutorodheswa katika vjama vya ushirika ili wawo pia kunufaika na pesa zinazotolewa kwa maendeleo ya jamii wanadai kutaka kuhudumiwa kama wahudumiwa vjo raya wengine wa inchi ya burundi Kwa upande wa tarafa bugenda na mshauri wa governor husika na jamii na maendeleo tarafa ni bugenda na ambaye pia anahusika na usimamizi wa vyama vya ushirika. Anapotezea wasi wasi huu kwa kujuza kuwa kazi, ngumu, ni kazi, uh, kuwa kazi ngumu kukusanyia raya wenye kabila ya watu uh, kwenye jama vya ushirika kufuatia ugumu walionao. ...wa kuishi pamoja na watu wengine. Isanganiro. Imetimu saa 7 na dakika 28 karka studio za radio Isanganiro. Tunasikika vema kupitia FM. Kwenye nane 8.9.7 mjini bujumbura na 100 moja kati. Hii ni tarifa ya habari. Ujenzi wa malazi bora kwa raia unafikia kiwango cha utengenezaji wa viwanja vitakavyo jengiwa nchini kote. Tamko la waziri husika na ujenzi leo hii. Alipo wasilisha yaliotekelezu na wizara na yongoza mwako 1220 2020, kuenda Demokrasia Deokrasiasi nsangani yumuami anajuza kuwa shuhuli za ujenzi wa barabara. Na kujenga upia baraba, na kukarabati barabara zilizoharibika zilitekelezwa kwa kiwango ridhishi. Mfano ukiwa kipande cha pili cha barabara ya taifa na mbaritano bujumbura nyamitanga kilicho hadi kwenye aslimia tisina tisa. Unayo endelea kusikileza ni radio isanganilo. Inayo kutangazia kutoka mjini bujumbura. Tunasikika vema kwenye masafa ya wei tatu nukta isanganiro nukta ORG. Wavuti ambayo ni ya radio isanganiro mukiwa inje ya inchi. Tunaendelea na tarifa ya habari kabla ya, ku, ya kuenda inje uh, kwenye habari za kimataifa. Wabunge na masene tawaburundi. Huwakilisha inchinzima huku kumuakilisha raia alie mpigia kulatu ikiwa kazi bure. Ibara ya 154 ya katiba ya Burundi inashiria kuwa kumshutu mkosa raisi ya napotenda kinyume na katiba ni kazi mwaja wapo wanayotakiwa kujiusisha nayo isitoshe ni miongoni mwakazi za wabunge na masenetaa. Habari hii tunaweza kujirejelea endapo itakuwa tayari studioni. Tayari uh, wameneonyesha kwamba habari hiyo imekuisha fika. Nilekua nikikuambia kwamba wabungi na maseneta wa Burundi hawa, huwakilisha inchinzima huku kumuakilisha raia yule aliyampigia kura ikiwa nikazi bure. Ibara ya miana hamsina ene ya katiba ya Burundi Ina sheria kuwa kumshutu mkosa raisi anapotenda kinyume na katiba ni moja wapo kazi wanayotakiwa kujihusisha nayo. Isitoshe ni miongoni mwakazi za wabunge na maseneta. Etienne mani rakiza anadadavuwa zaidi. Kama ya yani katika katiba ya talehe 7 juni 2018 katika ibarayake ya miyamoja hamsina ine inawashilia kuwa wabunge na waseneta inchini burundi wanawakilisha wanainchi hote huku kumuakilisha alie mchagua tu ikiwa ni kazi isio na mafanikio ibare ya miamoja 63 ya katiba hiyo inaireza shuhuri za mablaza hayo mawiri kama kuhidinisha sheria na kukagua utekilezaaji wa shuhuri za serikali wabunge na waseneta huku sanyika ili kutatimini hotuba ya raisi Hili kumushutumu kosa linapotokea na sheria kuhidhinishwa kwa kibari cha theluti timbii za wanamablaza hao. Wanathathimini pia budget ya chiserekali na chandochake. Kami nazwe eleza katika ibara ya miamoja 82. Huthathimini pia waandaji wa kazi za serekali na utekrezaji. Kira bada ya mnyezi misita na wengineo. Kulingana na ibara ya miamoja 68 ya katiba hio. Ibara ya miamoja za Naibala ya miyamoja sabi Zinaeleza kuwa wagombea wabiti viza ubunge. Wanatulewa na viza mavzao. Au kugombea kwa niyabayao binafsi. Wakati ambapo uchaguzi wao. Unatumikiwa kwenye orda. Ambazo haziwekiwazi. Zinazo tokea na kuchaguliwa. Kupitia kula walizo pata. Habari za kimataifa. Dar esalamu. Kesi ya kiongozi kikuu cha upinzani cha chadema Freeman Mbowe ambayo ilikuwa ikiendesho kwa njia ya mtandao imeahirishwa kutokana na changa moto za kima wasiliano. Mbowe anatarajiwa kufikishwa mahakamani siku ya ijuma asubuhi. Freeman Mbowe anashutumua makosa ya ugaidi na uchumi. Kiongozi wa chadema na wenzake kumi walikamatwa wiki mbili zilizopita huko muanza. Mungi wakazikazini mashariki ambapo walikuwa wakipanga mkutana wakudai marekebisho ya katiba. Hatuwa hiyo ya, mkat, ya kumkamata buwanambowe na wenzake kumi ililaniwa na shirika lakimataifa la hakizabin Adam la Amnesty International. Tuhuma hizi zinaonekana kuwa niza kisiasa ameeleza Roland Ebole. Mtafiti katika shirika hilo lahaki za bin Adam, akiojiwa na Christina Okelo wakitengo cha RFI kiswahili wa RFI kumradi katika kanda ya Afrika. Wafuasu amboe ambao walikuwa wamekuja mahakamani kusikiliza kesi ya kiongozi wao, wametawanywa na polisi huku baadhi yao wakikamatu kulingana na vyanzo kadaa. Na huu ndiyo muisho watarifa ya habari mchana huu mpenze mskilizaji asante kwa kuwanasi. Asante pia kwa elika doga mba metuunganisha kimitambo. Kwa niaba ya Romwald niyo ya bivuze amba ya tarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Induayo, Tukutane.